Salmul 134 al izvorului Doamne, Dumnezeu este izvorul Tău, mărgăritarele milei lui curg ca un râu vindecând și hainele sufletului spălând. Doamne, un izvor de alinare pentru cei bolnavi, neputincioși și îndurerați, un izvor de milă pentru cei prigoniți, loviți, celtați și asupriți neideruit.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 Doamne, din picăturile lui de apă vie, sufletele noastre l-au renăscut și albe ca s-au făcut. Doamne, așa cum firul izvorului Tău în sufletul nostru l-a pătruns, l-a curățit și l-a sfințit, tot așa neamul nostru l-ai schimbat, l a întors și l-ai primenit. Doamne, ca o undă de izvor care a Ta, ca un sunet de cristale izvorește în noi iubirea ta. ca un ropot de șapte răsună în noi slavata. Doamne, din apa lui o lume a băut, s-a botezat, s-a curățit, a înviat și s-a înălțat și de aceea l-au Doamne, în izvorul Tău de apă vie, viața veșnică a Duhului înțelepciunii, a Duhului înțelegerii și a Duhului cunoștinței am aflat. Doamne, cu de apă vie ale credinței, nădejdei și dragoste, cum să-i pe frați ne dat!